Pentru cine bat clopotele? Pista 25 Capitolul 20 Acum ședea noapte și aștepta sosirea fetei. Vântul nu mai sufla și brazii stăteau liniștiți în noapte. Trunchiurile se înălțau din zăpada ce acoperea întreg pământul, iar el ședea culcat în sacul de dormit și simțea dedesubt moliciunea culcușului ce și-l alcătuise. Stătea cu picioarele întinse în căldura sacului, iar la cap avea aerul rece și tăios care îi pătrundea în nări la fiecare răsuflare. Era întors pe o coastă. La căpătâi pusese drept pernă bocceaua făcută din pantaloni și bluzea înfășurate în jurul pantofilor și simțea în lături metalul rece al pistolului automat scos din toc când se dezbrăcase, prins cu șnurul de încheietura mâinii drepte. Împinse pistolul mai încolo, se vâră și mai adânc în sac și rămase cu ochii ațintiți către spărtura aceea neagră dintre stânci, care era intrarea în peșteră. Cerul se înseninase și zăpada arunca destulă lumină ca să poate distinge trunchiurile copacilor și înălțimea stâncoasă sub care se afla peștera. Ceva mai departe, în cursul serii, luase toporul, ieșise din peșteră și, călcând peste zăpada proaspăt căzută, se dusese până la marginea poienii și tăiase un brad micuț. Îl se prin întuneric, trăgându-l de trunchi, până la poalele zidului de stâncă. Acolo, cât mai aproape de adăpostul stâncii, îl ridicase în picioare, îl ținuse bine cu o mână și cu cealaltă mânuise toporul, retezându-i toate ramurile și adunându-le grămadă. Pe urmă lăsase deoparte grămada de ramuri, trântise în zăpadă trunchiul golaș și se dusese în peșteră să ia o scândură ce stătea rezemată de perete. Cu scândura curățase zăpada de-a lungul zidului de stâncă, apoi luase ramurile de brad, le scuturase de zăpadă și așezase unele peste altele ca fulgi într-o pernă, alcătuindu-și un pat. Pusese trunchiul de brad la picioarele patului de ramuri ca să nu le lase să alunece și îl proptise bine în pământ cu două așchi groase, sparte din marginea scândurii. După aceea, dusese scândura și toporul înapoi în peșteră, intrase înăuntru, aplecându-și capul pe supătura atârnată în ușă și pe amândouă-l rezemase de perete. Ce faci pe afară?" întrebase Pilar. Îmi fac un pat." Să nu ciopârțești pentru patul tău scândurile raftului meu cel nou. Îmi pare foarte rău. Nu contează, spuse Pilar. Sunt scânduri cât lumea acolo la joagăr. Ce fel de pat ți-ai făcut? Așa cum se fac în țară la mine. Atunci aturez somn ușor în pată la tine. Robert Jordan deschisese o raniță, trăsese afară sacul de dormit, așezase la loc lucrurile împachetate acolo și ieșise din peșteră cu sacul în mână, plecând din nou capul sub pătură, apoi întinsese sacul peste ramuri cu capătul închis, sprijinit de trunchiul prins în țăruș la piciorul patului. Capătul deschis al sacului stătea la adăpostul zidului de stâncă. Pe urmă se întorsese în peșteră să-și ia ranițele, dar Pilar îi spusese... Le poți lăsa aici în grija mea, ca și noaptea trecută. Da, nu o să stea nimeni de santinelă? Întrebase Robert Jordan. Noaptea-i și furtuna a încetat. Se duce Fernando, răspunsese Pilar. Maria se afla în fundul peșterii și Robert Jordan nu putea să o vadă. Noapte bună tuturor, spusese el. Mă duc să mă culc. Dintre toți cei ce-și întindeau păturile și așternuturile pe podea, dinaintea vetrei dând parte mesele de scânduri și scaunele acoperite cu piei crude, ca să facă loc pentru culcușuri, doar primitiv și Andre se ridicaseră privirile și răspunseseră: sără. Noces Anselmo și adormise într-un colț, înfășurat tot în pătură și în pelerină, de nici nasul nu-i se mai vedea. Pablo a adormise pe scaun. Vrei o piele de oaie pentru patul tău?" îl întrebase Pilar în șoapte. Nu," răspunse Robert Jordan, mulțumesc frumos, n-am nevoie." Somnușor," îi urase Pilar, de lucrurile tale am o grije. Fernando ieșise din peșteră împreună cu el și rămăsese o clipă lângă locul unde și întinsese Robert Jordan sacul de dormit. Ciudat gând ți-a venit să te culce afară, don Roberto." spuse stând în întuneric, înfășurat în pelerina făcută din pătură și cu carabina atârnată pe umăr. Sunt învățat să dorm afară. Noapte bună." Dacă zici că ești învățat, când te schimbă din post?" La patru." O să ai de îndurat frig mult până atunci." Sunt învățat cu treaba asta," spusese Fernando. Atunci, dacă zici că ești învățat..." adăugase Robert Jordan cu multe politețe. Da," încuvințase Fernando. Acum trebuie să mă duc la post. Noapte bună, don Roberto." Noapte bună, Fernando." Pe urmă își făcuse căpătâi din lucrurile scoase de pe el și se vârâse în sac. Apoi rămăsese în așteptare, simțind arcuirea ramurilor de brad sub căldura flanelată și ușoară ca fulgul sacului de dormit, și privind mereu peste întinderea zăpezii către intrarea în peșteră. Și în vreme ce aștepta, simțea cum îi bate inima în piept. Noaptea era senină, iar capul lui la fel de limpede și rece ca și aerul de deasupra. Simțea înări mireasma ramurilor de brad de sub el, mirosul specific de brad al cetinilor strivite și mirosul mai pătrunzător al rășinii scurse din ramurile retezate. Se gândea la pilar. Pilar și mirosul morții, își zise Robert Jordan. ăsta e mirosul care îmi place. Ăsta și mireasma trifoiului proaspăt cosit. Mirosul salviei strivite sub copitele calului când umbli după ciresi, fumul focului de lemne și al frunzelor uscate arse la vremea toamnei. Asta trebuie să fie mireasma nostalgiei. Mirosul frunzelor uscate strânse cu grebla în grămeze aprinse toamna pe străzile din Misola. Ce vrea cel mai mult să miroși acum? Iarba dulce purtată de indieni în traistele lor, pielea tăbăcită și pusă la fum, mireasma pământului reavând după o ploaie de primăvară, mirosul mării așa cum îți plenările când străbați printre bălării un promontoriu din Galisia, ore al vântului ce vine dinspre uscat când te apropie în întuneric de coastele Cubei. Ăla e mirosul florilor de cactus, al mimozelor și al pomușoarelor cu babe ca de struguri. Ori ai prefera mirosul șuncii prăjite dimineața când ești flămând. Ori al cafelei tot dimineața. Ori mireasma unui măr Ionatan când muș din el. Al unui teasc de cidru stors în cramă, ori al pâinii proaspete atunci scoase din cuptor. Probabil că te foame, își spuse Robert Jordan și se întoarse pe o rână, privind mereu spre intrarea în peșteră dezvăluită de lumina stelelor, reflectată în zăpadă. Cineva se ivide sub pătură și Robert Jordan putu să vadă cum acela, cine o fi fost, rămâne câteva clipe în spărtura din stâncă unde era intrarea în peșteră. Apoi auzi un fășit în zăpadă, iar cine o fi fost acela își plecă iute capul și intră înăuntru. Cred că n-are să vină până ce nu adorm cu toții. Gândi Robert Jordan. Atâta timp pierdut. Jumătate din noaptea și trecut. O oh, Maria, vină acum repede, Maria, că tare puțin timp ne mai rămâne. Auzi gomotul stins al unei pale de zăpadă căzută de pe ramuri peste zăpada de pe jos. Se pornise o boare de vânt. Îi simțea pe obraj adieralină. Și deodată îl cuprinse spaima că s-ar putea să nu vină. Vântul ce se întățea i-a aminte cât de aproape era dimineața. Și tot mai multă zăpadă cădea de pe ramuri în vreme ce vântul începuse să clatine vârfurile brazilor. Vino acum, Maria! Te rog, vino acum! Și vino repede! gândea Robert Jordan. O, vino încoace, chiar acum! Nu mai zăbovi! Nu mai are niciun fel de rost să aștepți până or să adormă! pe urmă o zărie ieșind de supătura ce acoperea gura peșterii. Rămase acolo pe loc vreo câteva clipe și Robert Jordan știa că ea este, dar nu putea să vadă ce face. Fluieră odată slab, dar fata rămânea tot la gura peșterii, îndeletnicindu-se cu ceva în întunericul din umbra stâncii. Apoi se apropie în fugă, ducând o legătură în mână și o văzu cum aleargă prin zăpadă cu picioarele ei lungi. Pe urmă îngenunche lângă sac, cu capul proptit puternic în pieptul lui și, și scutură cu mâna zăpada de pe tălpi. Îl sărută și dedu ceea ce o avea în mână. Pune-o alături de pernă," îi spuse fata. Le-am scos de pe mine acolo, la gura peșterii, ca să nu mai pierd timpul." Ai venit de sculță prin zăpadă?" Da," răspunse fata, și n-am pe mine decât cămașa de mireasă." O cuprinse în brațe și o strânse tare la piept, iar ea își frecă obrazul de bărbia lui și-i șopti. Să nu-mi atingi tălpile! Sunt reci ca gheața, Roberto! Pune-le aici, să se încălzească!" Nu!" se împotrivi Maria. Lasă-le cap să se încălzească repede! Dar spune-mi iute chiar acum că sunt dragă!" Îmi ești tare, dragă!" Ce bine e! Ce bine! Ce bine! Îmi ești tare, drag, e puraș mic!" Îți place că cămașa mea de mireasă? E tot cămașa aia. Dacă, și noaptea trecută, e cămașa mea de mireasă. Puneți picioarele aici. Nu vreau, ar fi prea de tot. Se încalzesc ele și singure. Mie mi se pare că scalde. Numai din pricina zăpezii sunt reci pentru tine. Mai spune o dată. Îmi ești tare, drag, e puraș mic. Și mie mi-ești așa de drag, și sunt nevastata. Au adormit?" Nu," răspunse fata. Dar n-am mai putut răbda. Și parcă ce mai contează?" Deloc," spuse Robert Jordan și o simți strâns lipită de el, zveltă și prelungă și caldă și drăgăstoasă. Nimic altceva nu mai contează. Așeza-ți palmele pe creștetul meu și pe urmă să vedem dacă te pot săruta." Te-am sărutat cum trebuie?" întrebă ea mai târziu. Da." răspunse Robert Jordan. Scoate de pe tine cămașa asta de mireasă. Crezi că ar fi bine să o scot? Da, dacă n-are să-ți fie frig. Che va, frig. Parcă ard în foc. Și eu la fel. Da, mai târziu n-are să-ți fie frig? Nu. Mai târziu o să fim ca o sălbăticiune a pădurii și o să stăm așa strâns lipiți că nici nu o să mai putem spune care dintre noi e unul și care e celălalt. Oare nu simți că inima mea e inima ta? Ba da, nu mai e nicio deosebire. Da, uite, vezi cum e? Eu sunt tu și tu ești eu și fiecare dintre noi e pe de a celălalt. Și mi-ești așa de drag, of, așa de drag mi ești. Nu-i drept că suntem unul singur? Nu simți oare că este chiar așa? Da, zise Robert Jordan, chiar așa este. Și uite ce fel e acum. Nici nu mai ai altă inimă decât a mea, nici alte mâini, nici alte picioare și nici alt trup Da, suntem deosebiți, spuse Maria Aș vrea să fim chiar la fel și la fel Nu se poate să vrei asta Ba da, vreau, vreau și trebuia neapărat să-ți o spun Nu se poate să vrei asta Poate că nu vreau, spuse Maria vorbind în șapte cu buzele lipite de umărul lui da, îmi place să o spun și vreau să o spun De vreme ce suntem deosebiți, sunt fericită că tu ești Robert și eu sunt Maria Dar dacă ai vrea vreodată să schimbi, aș fi fericită să schimb Atunci eu aș fi tu, fiindcă prea mi-ești drag Nu vreau deloc să schimb E mai bine să fim unul și fiecare să fie așa cum este Dar acum o să fim unul singur și niciodată unul dintre noi n-are să fie despărțit de celălalt Apoi adăugă eu am să fiu tu când n-ai să te afli de față. Of, așa de drag îmi ești și tare multă grijă trebuie să am de tine. Maria. Da. Maria. Da. Maria. Ah, da, te rog. Nu ți-e frig. Nu, nici vorbă. Trageți sacul peste umeri. Maria. Nu pot vorbi. Of, Maria, Maria, Maria. Iar mai târziu? Înlănțuiți străjuiți în afară de frigul nopții, întinși în căldura sacului, cu capul lipit de obrazului, a rămas nemișcată și topită de fericire alături de el și după o vreme a întrebat în șapte. Și tu? Como tu?" a răspuns Robert Jordan. Da," spuse fata, dar n-a mai fost tot ca astăzi după amiază. Nu. Dar mi-a plăcut și mai mult. Nu-i nevoie să mai și mori. Nădăjduiesc că nu," zise Robert Jordan. Nu asta am vrut să spun." Știu, știu ce ai vrut să spui. La același lucru ne gândim amândoi." Atunci de ce ai răspuns așa și nu la ce am vrut să zic eu?" Pentru un bărbat e altceva. Dacă e așa, îmi pare bine că nu suntem la fel." Și mie," mărturisi Robert Jordan. Da, am înțeles ce ai vrut să spui când ai pomenit despre moarte." Am zis și eu așa, ca bărbații, din obișnuință. Dar sunt și eu la fel ca tine. Oricum ai fi și oricum ai vorbi, tot așa aș vrea să fii mereu. Iar tu mi-ești dragă tare și mi-e drag numele tău, Maria. E un nume foarte obișnuit. Nu, se împotrivi Robert Jordan. nu e obișnuit. Acum n-ar fi bine să dormim? Întrebă Maria. Aș putea să adorm numai decât. Hai să dormim. Zise Robert Jordan și simțea trupul prelung și ușor, cald, alături de el, liniștitor acolo, alături de el, gonind ca printr-o minune singurătatea din preașmă, prin simpla atingere a coapselor, a umerilor, o picioarelor, aliindu-se cu trupului pentru a sta împotriva morții și atunci iarăși vorbi. Somn ușor, iepuraș mic și înăltuț. Iar fata răspunse. Am și adormit. Am să dorm și eu, o vesti Robert Jordan, somnușor iubito, apoi a dormit cu sufletul topit de fericire. Dar peste noapte se trezi și o strânsetare în brațe, ca și cum ar fi fost întreagă viața lui și cineva ar fi încercat să-i o răpească. O strânsetare la piept, simțind că ține în brațe întreaga-i viață și că acesta era adevărul. Dar fata dormea somn adânc și senin și nu se trezi. Atunci se întoarse pe o coastă și se dădu puțin mai în laturi, trase sacul peste capul fetei și o mai sărută odată pe gât, smuci de șnur și aduse pistolul mai aproape, cât mai la îndemână, apoi rămase întins acolo și se cufundă în gânduri. Capitolul 21 Odată cu primele licărire ale zorilor, se porni un vânt cald și auzea cum se topește zăpada în copaci și cade bufnind la pământ. Era o dimineață de primăvară înaintată. La cea din respirație își dădu seama că ninsoarea nu fusese decât o trecătoare furtună de munte și până la vremea prânzului avea să dispară cu totul. Apoi auzi un cal apropiindu-se și tropotul surd al copitelor înfășurate în zăpada moale. Auzi lipăitul tocului de carabină ce se lovea ritmic de coastele calului și auzi scârțâitul șeii. Maria, zise Robert Jordan și o scutură de umăr ca să o trezească. Ascunde-te în sac. Cu o mână își încheia cămașa, iar în cealaltă ținea pistolul automat și cu degetul mare ridică piedica. Văzu capul tuns al fetei dispărând brusc în sac și peste o clipă zări călărețul venind printre brazi. Se ghemui în sac și, ținând pistolul cu amândouă mâinile, ținti spre omul care înainta călare către el. Nu l mai văzuse niciodată până atunci. Călărețul ajunsese aproape în fața lui. Avea un cal mare sur și purta beretă cachi, o pelerină de pătură asemănătoare cu un poncio și cizme negre înalte. Din tocul de la dreapta șei ieșea patul și încărcătorul oblic al unui pistol mitralieră. Era tânăr la față, cu trăsăture aspre și, în clipa aceea, dădu cu ochii de Robert Jordan. Întinse mâna jos către tocul pistolului și când se aplecă, răsucindu-se către dreapta pentru a-și smulge arma, Robert Jordan văzui insigna roșie înfiptă la stânga în pieptul pelerinei de pătură Cachii. Țintind către mijlocul pieptului puțin mai jos de insignă, Robert Jordan trase. Detunătura a hăulii prelung prin pădurile înveșmântate în zăpadă. Calul zvăgnie înainte ca și cum ar fi fost strâns în pinteni. Călărețul cel tânăr cu mâna încă prinsă de tocul pistolului alunecă spre pământ, dar piciorul drept îi rămase prins în scară. Surul Olo la goană printre copaci, trăgând râși după el călărețul care sălta scurt pe pământ cu fața în jos, iar Robert Jordan se ridică ținând pistolul într-o singură mână. Calul cel mare și sur galopa printre brazi. În urma omului târât prin zăpadă rămânea o pârtie largă cu o dâră roșie pe margine. Cei din peșteră se îngrămădeau la ieșire. Robert Jordan se ridică, își desfăcu pantalonii din bocceaua cei slujise de și începu să îi îmbrace. Îi spuse Mariei, îmbracă-te repede. Auzi pe sus zumzetul unui avion care zbura la mare înălțime. Printre brazi călul sur care se oprise și stătea în loc, iar alături călărețul, tot atârnat în scară cu fața în jos Du-te și prinde calul!" Îi strigă Robert Jordan lui Primitivo când îl văzu că vine spre el Apoi întrebă Cine a fost de santinelă pe creastă?" Rafael!" răspunse Pilar din gura peșterii Rămăsese acolo cu părul încă întins pe spate în două coade groase Au trimis cavalerii în coace!" Îi vesti Robert Jordan Duceți repede mitraliera la creastă!" O auzit pe pilar cum strigă către peșteră. Agustin! Apoi intră ea însă și n-au înăuntru și doi bărbați ieșiră în fugă de acolo, unul dintre ei ducând în spinare mitraliera cu trepiedul proptit pe umeri. Celălalt ducea un sac cu încărcătoare. Dute cu ei la creastă," îi spuse Robert Jordan lui Anselmo. Te întinzi lângă mitralieră și ții picioarele." Toți trei o luare la fugă pe cărarea din pădure. Soarele încă nu se înalțase peste piscurile munților, iar Robert Jordan stătea în picioare, își încheia grăbit pantalonii și își strângea centura, purtând pe încheietura mâinii șnurul de care atârna pistolul. Puse pistolul în tocul de la centură, lăsă nodul în jos pe șnur și-și trecu lațul peste cap. Într-o bună zi, cineva are să te strângă de gât cu lațul ăsta, gândi el. Ei, dar ce-ai fi făcut dacă nu-l aveai? Scoase pistolul din toc, trase închizătorul, vărâ înăuntru un cartuș luat din încărcătorul de lângă toc și armă din nou. Se uită printre brazi și-l văzu pe Primitivo ținând calul de dârlogi și trudindu-se să scoată din scară piciorul călărețului. Leșul rămăsese în zăpadă cu fața în jos, iar Primitivo începu să-i scotocească buzunarele. Robert Jordan îl văzu și îi strigă. Vină încoace, adă și calul!" Când se lăsă pe pământ ca să-și pună pantofii cu talpă de sfoară, o simți cu genunchii pe Maria care se îmbrăca în sac Acum nu mai ocupa niciun loc în viața lui Cavaleristul nu se aștepta la niciun fel de surpriză, gândi Robert Jordan Probabil că mersese pe niște urme de cai și nu numai că nu era alarmat, dar nici măcar atent Nu văzuse nici urmele ce duceau la postul de santinelă de pe creastă mai mult ca sigur că făcea parte din vreo patrulă răzleață trimisă aici, în munți. Dar când restul patrulei va vedea că nu se mai întoarce, are să pornească pe urmele lui și are să ajungă până la peșteră. Dacă nu cumva zăpada apucă să se topească mai înainte," își spuse Robert Jordan. Și dacă între timp nu se întâmplă ceva cu patrula." Ai face bine să te duci la postul din vale," îi spuse lui Pablo. Ieșiseră cu toții din peșteră și aveau carabine în mâini și grenade la centuri. Pilar îi întinse o traistă de piele plină cu grenade, iar Robert Jordan lo trei bucăți și le vără în buzunare. Își plecă repede capul pe sub pătură, intră în peșteră, găsi cele două ranițe și din cea în care se afla pușca mitralieră, scoase țeava și patul, atașă patul la țeavă, puse un încărcător la armă și alte trei în buzunare. Încuie ranița și porni spre ieșire. Am două buzunare îndesate cu fierărie," gândi el. Nu mai ar rezista căptușeala. Păși afară din peșteră și îi spuse lui Pablo, Mă duc la postul de sus. Agustin știe să umble cu mitraliera?" Da," răspunse Pablo. Se uita lung la primitivă care venea aducând și calul. Ia te uită ce mai cal," zise deodată Pablo. Surul cel mare a sudase și cam tremura. Iar Robert Jordan îl bătu cu palma pe greabă. Am să-l duc la ca ceilalți, adaugă Pablo. Nu, se împotrivi Robert Jordan. A lăsat urme venind încoace, trebuie să lase urme și de plecare. Adevărat, în cuvință Pablo. Îl încalec și plec cu el de aici, pe urmă îl țin ascuns undeva și, după ce se topește zăpada, îl aduc în dărâd. Azi îți merge mintea strună englez. Trimite pe cineva la postul din vale. Îi porunci Robert Jordan Noi trebuie să ne ducem sus, pe creastă Nu-i nevoie, spuse Pablo Călare nu se poate veni pe acolo Dar de plecat noi putem pleca și pe acolo și prin alte două locuri E mai bine să nu lăsăm urme dacă mai fi să treacă niște avioane pe deasupra Dăm bota cu vin, Pilar Ca să pleci cine știe unde și să te îmbeți, zise Pilar Lasă, mai bine, uite, ia astea Se aplecă și îi vără în buzunare două grenade «Cheva să mă îmbăt!» se răsti Pablo. «Acum ai vreme cu primejdie! Dă botea în coace. Când e vorba de treburi dintre astea, nu-mi place să mă adăp cu apă!» Ridică mâinile prin sedărlogii și sări în șa. Calul era nervos și Pablo, zâmbind fericit, încercă să-l mai liniștească, bătându-l cu palma pe gât. Robert Jordan îl văzut cum își trece drăgăstos pulpele peste coastele surului. «Ce cal strașnic!» Rosti Pablo și din nou bătu cu palma pe gâtul calului. Ce cal frumos! Haidem! Cu cât îl scot mai repede de aici, cu atât e mai bine." Se a spre dreapta și trase din toc pistolul automat, ușor și cu avea în apărătoarea cu găuri mari pentru ventilație, o adevărată pușcă mitralieră construită pentru cartușe de pistol de 9 mm. Îl cercetă cu privirea și spuse. Iată, uită, ce mai armament au!" Ia uitați-vă cum arată cavaleria modernă. Ai acolo cavaleria modernă întinsă cu fața în jos, zise Robert Jordan. Ai grijă, Andres, pune șeile pe cai și ținei gata pregătiți. Dacă auzi împușcături, pușcături, adă acolo în pădure lângă spărtura din stâncă. Pe urmă vii la noi cu arme cu tot și lași femeile să aibă grijă de cai. Fernando, tu ai în seamă mele și le aduci și pe ele odată cu cai. Dar înainte de orice, ranițele trebuie mânuite cu grijă. Ia și tu seama la ele," îi spuse apoi lui Pilar. Încredințează-te că au pornit odată cu caii." Pe urmă poruncii. Vamonos, haideți să mergem." Maria și cu mine o să pregătim totul pentru plecare," zise Pilar. Apoi se adresă lui Robert Jordan. Ia te uită la el," și semn spre Pablo, înfipte în șaua surului așa cum stau călare păzitorii de vite, făcând un singur trup cu al calului și animalul își dilata nervos nările în vreme ce Pablo atașa încărcătorul la pistol. Ia te uită ce poate face un cal din omul ăsta!" Mie doi cai mi-ar trebui," spuse Robert Jordan cu aprindere. Primești dia e calul tău!" Atunci dăm mai bine un catâr," răspunse zâmbind Robert Jordan. Iar peste o clipă îi spuse Să-mi îl despoi pe dumnealui și îi făcusem din cap spre locul unde mortul zăcea cu fața în zăpadă Strângi totul, orice scrisor și orice fel de hârtii și le pui în buzunarul din afara al raniței Absolut tot, înțelegi? Da Hai să mergem, încheie Robert Jordan. Pablo o locă are înainte, iar cei doi îl urmară mergând unul în urma celuilalt ca să nu bătătorească mai rău zăpada Robert Jordan ducea pistolul mitralieră, ținându-l de mânerul din față cu țeava în jos. Tare ar fi bine dacă ar merge aceeași muniție ca și la pistolul de la gândea el, dar nu merge. Cel de la e un pistol german, iar arma din mâna mea a fost a bietului Cașchin. Acum soarele sălta peste piscurile munților, bătea un vânt cald și zăpada se topea. Era o încântătoare dimineață de primăvară înaintată. Robert Jordan privi în dărăt și o văzu pe Maria stând lângă Pilar. Și o văzu cum pornește deodată în fugă pe cărare. Se opri ca să se mai depărteze primitivo și se poate vorbi cu ea. Ascultă, zise fata, nu pot veni și eu cu tine? Nu, dă ajutor lui Pilar. Pășea în urma lui și îi puse mâna pe braț. Vin și eu. Nu se poate. Dar mergea mai departe la un pas în urma lui. Pot să țin și eu picioarele mitralierei, așa cum i-ai spus lui Anselmo să facă. N-ai să ții niciun fel de picioare, nici de mitralieră, nici de altele. Veni lângă el, se aplecă și îi vărâ mâna în buzunar. Nu, se împotrivi Robert Jordan, nu se poate să vii. ai grijă de cămașa ta de mireasă. Atunci sărută-mă dacă trebuie să pleci, îl rugă fata. Nu prea știi ce e aceea rușine, spuse Robert Jordan. Nu. Mărturisi Maria deloc Hai, întoarce-te îndărăt E o mulțime de treabă de făcut Dacă au să vină după urmele astea de cal S-ar putea să dăm o luptă Ascultă, zise fata Văzut ai ce purta la în piept? Da, cum să nu văd? Sfânta inimă era Sigur că da Toți oamenii din avara o poartă Și în ea ai țintit? Nu, mai jos Hai, acum întoarce-te înărăt. Ascultă Urmă fata. Am văzut totul. N-ai văzut nimic. Un om. Un om doborât de pe cal. Du-te în Spunem că-ți sunt dragă. Nu, acum nu. Acum nu-ți sunt dragă? Să lăsăm astea. Pleacă în derăt. Omul nu poate face treburi dintr-astea și totodată să-și iubească. Vreau să merg și să țin de picioarele mitralierei și când la a trăia, am să te și iubesc în aceeași vreme. Ești nebună. Gata, acum întoarce-te îndărăt." Nu sunt nebună," zise Maria. Îmi ești drag tare." Dacă e așa, întoarce-te îndărăt." Bine, uite, mă duc. Și dacă tu nu mă iubești, te iubesc eu atâta cât să ajungă pentru amândoi." Se uită la ea și îi zâmbi pierdut în gândurile lui. Când o să auziți împușcăturile," îi zise Robert Jordan, luați ei și plecați cu ei unde v-am spus." Ai grijă să o ajuți pe Pilar la ranițele mele. S-ar putea să nu fie nimic. Așa sper. Mă duc, zise Maria. Iată te uite ce mai cal are Pablo. Surul cel mare urca în sus pe potecă. Da, dar nu mai pleacă odată. Mă duc. Pumnul fetei, strâns tare în buzunarul lui, lovea cu putere în coapse. Se uită la ea și văzu că ochii o e în lacrimi. Scoase pumnul din buzunar, îl strânse cu disperare pe după gât și îl sărută rostind mereu. Mă duc, mă duc. Privindărăt și o văzu stând pe loc neclintită, iar cele din raze ale soarelui de dimineață iluminau chipul bronzat și părul tuns scurt, castaniu ca aurul ars în foc. Îl salută ridicând pumnul strâns, se răsuci în loc și pornie în jos pe cărare cu privirile în pământ. Primitivo se întoarse și se uită în urma ei, apoi spuse Dacă n-ar avea părul tuns așa de scurt, ar fi fată frumoasă Da, încovință Robert Jordan Dar gândurile îi fugiseră în altă parte Și cum e la pat? întrebă Primitivo Ce ai spus? Cum e la pat? Tacă-ți Omul n-are de ce să se supere când Taci din gură, îi spuse Robert Jordan Cerceta din ochi poziția Capitolul 22 Taie niște ramuri de brad și adumile repede încoace," îi părunci Robert Jordan lui Primitivă. Pe urmă se adresă lui Agustin. Nu-mi place unde e așezată mitraliera." De ce?" Mută, uite colo," îi spuse Robert Jordan arătându-i cu mâna, și pe urmă am să te lămuresc." Aici, uite așa." Stai să-ți dau o mână de ajutor," urmă el și după aceea se lăsă jos pe vine." Privi peste strunga îngustă, cercetând înălțimea stâncilor de pe amândouă părțile. Trebuie așezată mai departe, între acolo Bine, uite aici. E destul de bine până o să o putem așeza chiar cum trebuie. Acolo. Așează bolovanii aici. Uite unul în locul ăsta. Mai așează unul dincolo, pe o latură. Lasă loc pentru țeavă să aibă unde se mișca. În partea aceea, bolovanul trebuie pus ceva mai departe. Anselmo, dă fuga până la peșteră și a de un topor, repede. Niciodată n-ați făcut un amplasament ca lumea pentru mitralieră? Îl întrebă pe Agustin. Totdeauna aici am așezat-o. Nu v-a spus cașchiul niciodată să o puneți dincolo? Nu, am primit-o după ce plecase el. Și dintre cei care au adus-o, niciunul nu se pricepea să umble cu asemenea armă? Nu, un fel de cărăuș au adus-o. Bună treabă, mai e și asta. Zise Robert Jordan. Va să zic că doar v-au dat-o fără să vă instruiască în niciun fel.